Розділ 6. Даніела сидить на трибунах під табло над стіною, оплетеною плющем у дальній частині поля. Суботній після полудень. Остання домашня гра регулярного сезону, і вони з Джейсоном і Чарлі дивляться, як нещасним відмежатам дають персю на їхньому ж стадіоні, де набилося стільки людей, що яблуко не їдав впасти. Теплий осінній день, безхмарне небо, безвітряно, позачастя. У повітрі пахощі, смаженого арахісу, попкорну. У пластянках пива по самі вінця. Ревище натовпу, здається, Даніелі надиво втішним. До того ж вони сидять досить далеко від домашньої бази і не помічають затримки між розмахом і ударом битки, швидкість світла проти швидкості звуку, коли гравець посилає м'яч за стіну. Вони часто приходили на ігри, коли Чарлі був ще хлопчиком, але минули оони часу від як вони востаннє навідувалися на Ріглі Філд, коли вчора Джейсон запропонував цю ідею. Вона не думала, що Чарлі підтримає її, та, мабуть, в душі їхнього хлопчика дзенькнула якась ностальгійна нотка, бо йому і справді захотілося прийти. І тепер він сидів спокійний і щасливий. І всі вони щасливі. Таке собі тріо майже в нірвані, гріються на сонечку, наминають чикайські хот-доги, спостерігаючи, як гравці гасають по яскравій траві. Даніела сидить затиснута з обох боків двома найважливішими чоловіками в її житті. сьорбає потихеньку тепле пиво, і раптом їй спадає на думку, що цей вечір якийсь не такий. І хто знав, кому причина? В Чарлі, в Джейсоні чи в ній? Чарлі не зиркає в свій телефон щохвилини. А Джейсон такий щасливий, яким вона вже давно його не бачила. Безтурботний. Саме це слово спливає в пам'яті. Його усмішка ширша, яскравіша, легше з'являється на вустах, і він просто не випускає її із рук. А може причина в ній? Мабуть, це просто пиво, кришталеве осіннє світло і загальна енергія натовпу. Хоча навіщо мудрувати? Все це просто відчувати себе живим, сидячи небий з болі осіннього дня у серці свого міста. У Чарлі були свої плани після гри, тож вони підвезли його до будинку товариша на Логан-сквер, заїхали в особняк переодягтися і вирушили прямісінько увечір. У двох, десь біля центру міста, без напрямків, без намірів, галасвіта. Просто прогулянка суботнього вечора. Ледве рухаючись по Лейк-шор-драйв серед жвавого натовпу у вечірню годину пік, Даніел дивиться вздовж центральної консолі «Шевреля десятирічної давності і каже – «Здається, я знаю, з чого хочу почати». За 30 хвилин вони вже в човнику чортового колеса, прикрашеного гірляндами світла. Повільно піднімаючись над видовищною набережною неві Даніела милувалась елегантним обрієм свого міста, а Джейсон міцно тримав її у своїх обіймах. На самісінькій вершині його єдиного оберту, на висоті 45 метрів над веселощами, Даніела відчуває, як Джейсон торкається до її підборіддя і повертає її обличчя до себе. Вони самі-самісінькі в цьому човнику. Навіть тут, на горі, нічне повітря підсолоджене ароматом вергунів і цукрової вати. Сміх дітей, що кружляють на каруселі. Радісний крик жінки, яка закутила м'ячик в лунку з одного удару десь далеко внизу на маніатюрному полі для гольфу. Напруження Джейсона розбивається об усе це. Він цілує її і вона відчуває, крізь його штормовку, як у його грудях, серце стукає, наче молотком. Вони вечеряють у задорогому для себе ресторані, розмовляючи весь вечір так, як не розмовляли вже багато років. Ні не про якихось людей, чи про «а пам'ятаєш як», а про ідеї. Вони прикінчують пляшку темпраніло, замовляють ще одну, роздумують, чи не провести усю ніч в місті. Даніела вже давно не бачили свого чоловіка таким пристрасним, таким упевненим у собі. Він збуджений, знову закоханий у життя. Десь середині другої пляшки він зауважує її погляд у вікно і питає. Про що ти думаєш? Це небезпечне питання. Я знаю. Я думаю про тебе. І що про мене? Таке враження, що ти намагаєшся переспати зі мною. Вона сміється. Ну, тобто таке враження, що ти намагаєшся, а намагатися не треба. Ми вже давно одружені, але мені здається, що ти... «Залицяюсь до тебе?» «Точно. Не ображайся, я не скаржуся. Зовсім ні. Це дивно. Я просто не можу зрозуміти, звідки це. З тобою все гаразд? Може, щось не так, а ти мені не кажеш?» «У мене все чудово». «То це все через те, що тебе мало не збило таксі поза минулої ночі?» Він каже, «Я не знаю, чи то моє життя промайнуло перед очима чи ще щось, та коли я прийшов додому, все було якесь інакше, якесь реальніше, особливо ти». Навіть зараз у мене таке відчуття, наче я бачу тебе вперше. І в мене аж в животі крутить. Щомиті я думаю про тебе. Я думаю про все, що ми вибрали в житті, щоб настала саме ця мить. Коли ми сидимо разом за цим чудовим столом. А ще я думаю про все, що могло статися і перешкодити тому, що ця мить настала. І все це здається таким, я не знаю, яким? Таким крихким. Тепер він сам задумується на якусь мить. Нарешті каже, так страшно, як подумаєш, що кожна наша думка, кожен вибір, який ми робимо, відгалуджується в якийсь новий світ. Сьогодні після бейсболу ми пішли на Невий пір, а потім прийшли сюди на вечерю, так? Але це тільки одна версія того, що відбулося. В іншій реальності замість невіпір, ми пішли слухати симфонію, а ще в іншій ми залишилися вдома, а ще в іншій ми потрапили в жахливу аварію на лекшор Шорт Драйв і більше нікуди не пішли. Але ж ці реальності насправді не існують. Насправді вони такі ж реальні, як і та, в якій ми з тобою перебуваємо зараз. Як це може бути? Це таємниця. Але існують ключі. Багато вчених астрофізиків думають, що сила, яка втримує разом зірки і галактики, те, що змушує весь наш Всесвіт працювати, береться з теоретичної матерії, яку ми не можемо ні виміряти, ні побачити безпосередньо. Те, що називають темною матерією. Із цієї матерії складається більша частина відомого Всесвіту. І що ж воно таке насправді? Ніхто точно не знає. Фізики намагаються побудувати нові теорії для пояснення її походження і складу. Нам відомо, що вона має гравітацію, як і звичайна матерія, але складається вона із чогось абсолютно нового. Нова форма матерії? Точно. Деякі прихильники теорії струн... Теорія струн. Напрям теоретичної фізики, що вивчає динаміку взаємодії не точкових частинок, а одновимірних протяжних об'єктів, так званих квантових струн. Теорія струн поєднує в собі ідеї квантової механіки і теорії відносності. Вважають, що це ключ до існування мультивсесвіту. Вона задумливо дивиться якусь хвилю, потім питає. То всі ці інші реальності, де вони? От уяви, ти рибина, що плаваєш у ставку. Ти можеш плавати вперед, назад і в різні боки, але тільки в межах води. Якщо хтось стоятиме біля ставка і спостерігатиме за тобою, ти цього навіть не знатимеш. Для тебе цей ставочок – це цілий всесвіт. А тепер уяви, що хтось нахиляється і витягає тебе із ставка. І ти бачиш, що те, що ти вважала цілим світом – це всього лише маленька калюжа. Ти бачиш інші ставки – дерева, небо вгорі. І ти розумієш, що ти – частинка набагато більшої і таємничої реальності, ніж ти могла собі уявити. Даніела відкидається на спинку стільця і відпиває вина. Отже, всі ці інші тисячі ставків оточують нас просто зараз в цієї миті, а ми їх не бачимо? Точно. Джейсон увесь час розказував їй щось подібне не давав їй спати до глибокої ночі, виснуваючи теорію одну божевільнішу за іншу, іноді випробовував на ній якісь докази, але в основному намагався її вразити. Тоді це спрацьовувало. Спрацьовує і тепер. Якусь хвилину вона дивиться в бік, виглядаючи у вікно біля їхнього столу, спостерігаючи за плином води, в якій світло з навколишніх будинків боруниться і безперестанно мерехтить на поверхні річки, як на видутому склі. Нарешті вона знову дивиться на нього поверх свого келиха. Їхні очі зустрічаються. Богник свічки тремтить між ними. Вона каже. А тобі не спадала на думку, що в одному із цих ставків може бути інша версія тебе, де ти цілковито віддався дослідженням, де втілились усі твої юнацькі плани, поки життя не стало на шляху? Він усміхається. Були такі думки. А може там є якась версія мене, видатної художниці? яка проміняла все це на те». Джейсон нахилився вперед, відсунув у бік тарілки, щоб тримати обидві її руки через стіл. «Хай існує хоч мільйон ставків із твоїми чи моїми версіями, які живуть такими ж чи іншими життями. Немає нічого кращого, ніж тут, у цю мить. І в цьому я впевнений більше, ніж у чомусь іншому в цілому світі».